Az obsytos Garai János elbeszélő költeménye Megjelent azonos címen az ifjúsági könyvkiadó kiadásában Budapesten 1956-ban 36 oldal terjedelemben. Felolvassa Ambrus Attila József A hangfelvétel a felolvasó.wordpress.com megbízásából Pécset készült 2013. január 31-én. A hangos könyv változtatás nélkül ingyenesen és szabadon terjeszthető.